וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושדת אותם בשיד, ובנית שם מזבח. לאדוני אלוהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה, את מזבח אדוני אלוהיך, והעלית עליו עולות לאדוני אלוהיך. וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך. וחטפת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור. <coughs> הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו, אשר אנוכי מצבבך היום. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים,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 וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. ארור משגה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אשת אביו כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותמתו, ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסאטר, ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי, ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן.